Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Tengermélytiszteleten Fiala János vagyok. Lehet? Kicsit álmosnak tetszik tűnni <gül> Tessék? Rendben van, csak én voltam eddig adásban. Most már ön is, én még azon old fashionedek közé tartozom, akik csak úgy nem kapcsolnak be embereket, meg tegnap találkoztam Molnár, Zsoltal. Már találkozhatam volna monár Gyulával is aztán, és akkor mondta, hogy a beszélgetésünk ugye köztünk marad, de mondtam, hogy ez teljesen természetes. valamit azt gondolom, hogy a politikusoknak valahogy adáson kívül is időnként, ha nem is tanácsod, de valamit mondani kell, és képtelen vagyok ezt a tevékenységet abba hagyni. Semmi közöm nincs hozzá, meg elmondta, hogy személyes dolgokat nem nagyon szeret mondani, de önnek nagyjából mennyi az alvás igény? De amennyire van lehetőség, ha 6 órát alszunk, akkor ez teljesen de hát de az, de nyilván... Csak nem akarja azt mondani, hogy önnek annyi az alvás igénye, mint amennyi alvást lehetővé tesz az ön foglalkozása? Ha béké hagynák, többet tudna aludni? Ez önnek így van, hogy ha hétközben kell semmit utána a hétvégén egyszer igen, de aztán majd gondoljon bele, hogyha egyszer lesz gyereke, az én lányom azt például kifejezetten utálja, amikor az apja lefekszik aludni, és ha belegondolok abba, én is nagyon utáltam, amikor az én apám lefeküdt délután aludni. Tehát úgy éreztem magam, mintha megvonna tőlem valamit, amit neki egyébként nem állna jogában. Hát igen, délután javasol, hogy nem foglalkozom még ezzel a gyermekre de azért az oldalban, amennyire utáni utána az ember sokszor És a Varga képviselő, aki az ország időskor -e volt hét keresztül, mondta, hogy szélett, titka, húztat, tehát, a hosszú élet titka, az a szövenderegát pusztott. Tehát az utányos is volt hasonló megérdés és gondolata, úgyhogy mindeket jó 90-an vagy 90 -nkodat meg, ez nem Igen, ez olyan, mint a kaukázusi kefir. Egy dologra kérem, hogy valahogy más irányba döntse uh, a telefonját, mert nagyon tompán szól. Most jobb gondolom. Most már egészen ideális, de tökéletesen tudja, hogy kell tartani. Úgy most is kérdezhetném, hogy miért tartott eddig másféleképpen. Um, volt egy beszélgetésem Navracs és Tiborral, de előtte megnéztem két hosszabb beszédét Egyet, amit vidéken tartott, egyet pedig, amit a, nemzet, ö, a közszolgálati egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, és ezek mind az unióval voltak kapcsolatosak. És két dolog maradt bennem, az egyikről már elkezdtük a beszélgetést, a másikról pénteken fogjuk folytatni. Az egyik az, hogy nagyon érdekes volt, hogy amíg Orbán Viktor beszédében azt mondta, a vitakultúráról beszélt még a parlament megnyitóján, és azt mondta, hogy hány éven keresztül nem lehetett, aztán eredménytelen volt, és most kétszer is meg kell fontolnunk, hogy mivel kapcsolatban nyitunk vitát, vagy sem. Ez most egy Zonza volt, és nem egy pontos szöveg. Addig Navras és Tibor ezt nem vitatva arról beszélt, hogy hogyan kell vitatkozni az Európai Unióban, és kérdeztem tőle, hogy ez vajon miért egy Unió sajátosság lesz, és itthon miért nem de ennek a vonzata, a, a, ez a kérdés majd erre is rászáll. A másik pedig az, hogy a beszédének a legérdekesebb része az az volt, hogy, és ez az, ami önhöz talán még közelebb áll, a tevékenységét illetően, hogy ugye hogy az unió cél vagy eszköz, és aztán ezen túljutva a harmadik vagy a második pontban arról volt szó, hogy maga az a harc, maga az a küzdelem, amit egy tagország és ebből a szempontból közömbös, hogy Magyarország vagy Franciaország kisebb vagy nagyobb folytat, az mennyire a jogszabályok és mennyire politikai eszközök mentén lehetséges, és e, ugye ebből a szövegből kiderült, hogy e, míg is Tibor a jogeszközét vesz igénybe, addig Magyarország elsősorban, vagy az elmúlt időben elsősorban, ha csak nem feltétem el teljesen ezt a beszédet, a politika eszköztárát választotta. Ön, aki végzettségét tekintve jogász, ön, ha nem kap iniciatívát a pártjától, és azt most nem félreérthető mondom, mondom akkor azt feltételezem, hogy ön is elsősorban a joganyagot nézi, mert egyébként, ha nincs politikai iniciatíva, akkor azt gondolja, hogy azt kell tenni, ami a joganyagból következik. Tudod a három kérdésre egymás után válaszolni, tehát vitatkozni természetesen itthon is szükséges a közéletben, és az Európai Unióban is. Az Európai Unió eh, szerint nyilvánvalóan eszköz, és nem cél önmagában. Eh, még akkor is, hogyha egyébként egy nagyon fontos politikai célkitűzése volt a uniós csatlakozás, a követően helyesen a magyar politikának, de a belépés követően eszköz arra, hogy mindez, amit láttunk és reméltünk, és ami az Európai Unióra érhető, azt valóra váltsuk abban a mértékben, ami lehetséges. A másik kérdés nem bonyolulta mert... De más a persze váljunk, maradjunk a vitának ugye az, hogy végül is valaki vitázik vagy sem, azt maga dönti el. Ön például hajlandó velem beszélgetni, bár ez egy nagyon fontos dolog, a beszélgetés és a vita az nem ugyanaz. A beszélgetés az én szememben fölötte áll a vitának, mert része a vita, de nem feltétlenül az. Tehát én azt el sem várom, hogy nagy nyilvánosság előtt politikusok beszélgessenek, de vitázhatnának. Mi az indoka annak, hogy amíg mondjuk megértettem, hogy április 6-a előtt miért nem vitatkozott a Fidesz Uh, nyílt színen más uh, pártokkal, addig most például az uniós uh, választás kapcsán mi arra az ön válasza, hogy miért nem vesz részt uh, vitában? hogy hát, volt olyan vita, ahol részt vettünk, és volt olyan, nem. Most itt az ATV-n szerveződő vitában, ha jól tudom, akkor tervek szerint nem fogunk észvenni, de most én generális döntés nem volt egyetlen vitában sem. Jó, de ebben például önnek szabadsága van, tehát hogyha önt felhívja az ATV és azt mondja, hogy gulyás úr jöjjön el, akkor ön elmegy. Tehát gyakorlatilag most azt mondja, hogy a felhívja önt a német szilárd, akkor még elérhető a hátralévő napokban? Hát ez általában úgy történik, hogyha engem felhívna a német, de nem ezt történik, mert ő a fidesz sajtósztárt hívja fel, és ott Igen. jelzik, hogy bármilyen képviselő megy a Fidesz szélféről, vagy sem, de ha engem hívna fel, akkor én is a Fidesz fordulnék azzal, vagy őt irányítanám oda, hogy van-e bármilyen központi kampány döntése, hogy az minden pártnál működik, arra vonatkozóan, hogy részt veszünk, vagy nem, és Ha az a döntés, hogy, hogy erre van lehetőség, vagy személyesen döntsem el, amíg ezek legtöbb esetben így van, akkor eldöntöm, hogy elmegyek -e, vagy sem. De természetesen a kampányban fontos az, hogy... hogy de ön ugye az előbb azt mondta, és ön egy meglehetősen pontosan fogalmaz, hogy nem tudja, hogy van-e ilyen döntés. Ja, bocsánat, azt, azt tudom mondani, hogy az Európai Uniós választások esetén nem volt központi döntés arra, hogy egyetlen vitán sem veszünk részt. Ezért aztán voltak is olyan viták, amelyeken részt vettünk. Legutóbb éppen Szájár láttam egyéb, helyi itában. Úgyhogy itt nem volt ilyen döntés. Azt, hogy az ATV által szervezett hitában részt veszünk-e, arra nem tudom, hogy van egy mert nem Éreztem úgy, hogy ez engem közvetlenül érint. Hogyha van ilyen döntés, akkor nyilvának nem fontos. E, azt kérdezem Öntől, megbaradva a második pontnál és haladva a harmadik felé, hogy mindaz, ami most a jobbik kapcsán van, hogy, hát, de nem most, tehát nem, nem Kovács Béla, de az április hatodikai eredmények után, ahol hirtelen néhány párt rájött arra, hogy a jobbik nagyobb annál, mint amit gondolt, és ebből adódóan hirtelen vitapartnerként is meglátta, ami logikailag szerintem olyan bakugrás, amilyet a duna tv az a diszletmunkás nem követett el, bár ő nem bakugrot, hanem azt, nem tudom, hogy hívják, amikor Tigris Bukfencet. Ezt látta? Nem, nem tudom Véletlen adásba került a Duna-tv-én. Sándorra emlékszem ebben a témában. Tessék? Én Csintalan Sándorra emlékszem még ebben a nem, ez egy egészen elképesztő. Valaki véletlen adásba került, mert azt hitte, hogy nem fogják azt a részt mutatni, és hihetetlen alázattal, mármint a tévéközvetítés iránti alázattal megpróbált kitűnni a képből, de úgy, hogy közben egy ilyen óriás bukfencet ugrott, amely óriás bukfenc sem tűnt el a képből, de valami olyan vicces volt, hogy valami tragikomikus volt, miközben az előtte levő két ember rezzenetlen arccal csinálta a dolgát, valószínűleg észre se vették, hogy mi zajlik a háttérben. Én biztos kitüntettem volna azt az embert, mert az az alázat, ahogy ezt megtette, az lenyűgöző volt. Visszatérve a Jobbikra, ön érti azt, hogy az ellenzéki pártok most hirtelen mire jöttek rá a Jobbik kapcsán, de ha erre nem akar rá válaszolnak, azt kérdezem, hogy vajon bármire rájött -e a Fidesz a Jobbik eredménye kapcsán, vagy itt most a méret nem a lényeg és a jobbik eredmények kapcsán lejtünk arra, hogy mennyire jó az a választói időn, mert a jobbik megerősödése ellenére a parlamenten belüli aránya a jobbik frakciónak ez csökkent. Tehát egyfelől jól mutatja ez az adat, hogy ha valaki nem képes egyéni területi győzelmekre, és a jobbik Magyarországon a. Három számot tevő politikai erő közül az egyetlen, képes, akkor a nem rendszer mérséklő rát a rátahelyet eredmény. Pedig... Ez mennyiben a választőgi törvénynek a pozitívumban? Hát, szinte kizárólagosan. De azt kérdezed, hogy mennyiben? Tehát az, hogy egyébként ilyen mértékben preferálja az egyénét a, a listáshoz képest, ennek a logikája már előre volt látható. Eredménytől függetlenül? Ennek az elsődleges logikája az az, hogy ha valaki nyer, akkor kormányozni tudjon, függetlenül attól, hogy ki nyer. És olyan, hogy szintén nagy preferenciát véd a korábbiakhoz képest, nem látunk szerény mértékű változást történt. Most a, a mandátumnak 53% a nyerhető egyén választók előtt, mert korábban ez 47% volt a cél. Ez nem óriási változás, de ahhoz pont elég, hogy a. A Jobbik erősödését egyébként mérsékelje, és nagyjából ugyanazon az arányon van, de a keresed százalékon tartsa a parlamenti A Jobbikat nem ez volt mondom a kizárólagos cél, sőt nem ez volt az első teges cél, ez egy haszon, hiszen valójában a cél az, az és szerintem a szósztatával is helyeztő, hogy aki a választásokat megnyeri, az lehetőleg, nem minden esetben, de lehetőleg tudja fordányozni. Uh, visszatérve még egy másra persze a második pontnál és haladunk, még a emlékezetem ezen a korai órán jól működik, bárha sokat beszélek, elfelejtem. Szóval, hogy vajon Kovács Bélának a feltűnése, Kovács Béla feltűnése, hogy Kovács Béla képes abból a dúdóan, amivel meggyanúsítják, az egész jobbikra árnyékot vetni? Hát, hogyha ez a gyanúsítás alapos, akkor szerintem igen. Mégis csak arról van szó, hogy a oh, jobbik eh, politikáját, és döntően a jobbik Kovács Béla meghatározta, tehát Oroszországgal való kapcsolatot, az Európai Unióhoz, illetve a Oroszországhoz való viszont, és nagy mértékben határozta meg Kovács béla a felfogása és tevékenysége a Tehát, hogyha emögött valóban egy ként tevékenység áll, akkor szerintem azért a többiknek, önmagát egy nemzeti alapokon álló pártként hirdeti, ez igen jelentős csapás. Azt kérdezem öntől, hogy miközben a Nemzetbiztonsági Bizottságban a Jobbikat leszámítva egyhangúan egy azt mondták, hogy ez a gyanú megáll. Tehát az ember itt egyszerűen hisz mindezeknek, mert a Jobbik ha tetszik, akkor számorányában tekintve maradt kisebbségében, és most nem az a lényeges, hogy a Jobbik szimpatikus-e vagy sem. Mindenki felvetette leszámítva a Fideszt az időzítés kérdését, és az időzítés kérdésének annyiban van jelentősége, amennyiben azt nem lehet kifogásolni, azt legfeljebb kifogásolni lehet, tehát itt nem arról van szó hogy az jogilag ne lenne releváns, hanem arról van szó hogy az én barátnőm például aki egy egészen fantasztikus valaki műsor környezetben például nem mond nekem rossz hírt arra való tekintettel de nem válogat, tehát rossz, kisebb, rossz és nagyobb rossz hír között arra való tekintettel hogy ne befolyásolja a műsort a hangulatom ezt valami olyan képessége van rá le a előtte Uh, ugyanakkor nem először fordul elő, itt van például a Bél eset az uniós választások, de uh, ugye a kurja döntése után Molnár Gyula és Lakos Imre uh, meggyanúsítását is uh, itt képbe lehet hozni. Azt kérdezem öntől, hogy a politika eszköztárába sokkal több fél, mint a jogi eszköztárba, és amikor valaki a morál, vagy nem tudom mely, milyen oldalról azt mondja, hogy Gulyás úr, nem el lehetett volna-e, akkor ő azt mondja, hogy fiala, ne jön, ezt így kell csinálni? Én nem a kettő között kár összefüggés keresni, és erre éppen volna a jó példa. Mert annak idején az MSZP a fél országot felármazta azzal, hogy milyen egészen feláborító dolog, hogy az ő meggyorsításukra egy héttel, vagy néhány uh -huh. héttel az előtt kerül sor. Ehhez képest most mindenkinek természetes, vagy senki sem tartja bajnak, és senki sem tartom annak hogy a jogerősítéletre, ítéletre, egy felmentő ítélet szintén néhány nap az európai parlamenti választások előtt kerül sor, nem hiszem azt, hogy a most jogerősítélet hozó kúriai tanácsot politikai elfogultsággal kellene vádolni, és ugyanígy nincs csak erre az sem szerintem nem érdemes jogszabályok keretei között működő és kivárlak szakmai alapokon járó szervezetek esetén olyan vádakat megfogalmazni, amit semmi sem Én nem azt mondom, hogy vádak, de én nekem volt olyan személyes történetem, ahol beleláttam olyan logikába és olyan mechanizmusba, amely pontosan tudta, hogy mit, mikor, miért követel. Én azt tudom mondani, hogy a konkréti ülése után az időzítéssel például a LNP úgy foglalkozott, hogy elmondta, hogy megmutató választ kapnak arra is, hogy miért most került sorra a mentem felfüggesztése egy renti egy hogy meggyonsítást nem kerülhet sor a mentem felfüggeséig. Tehát az ezzel foglalkozó ellenzéki pártok közül én az LNP-nek adtam azt a véleményet, hogy az is tekintetében is megnyugatovás kaptak, miután nem bóltam a biztonságzésén, biztonság, ezért én nem rendelkezem. Az egész biztos, hogy nem szerencsés, hogyha valaki bizonyítékok nélkül, akár az ügyészség, akár a bíróság munkáját úgy próbálja felmutatni, mint az a politika eszköztárának résfelemre. De abban egyetért velem, hogy nem elég a látszat, ez tartalmilag is így kell, hogy legyen. Igen, de szerintem, ha valaki megnézi az igazságszolgáltás döntéseit, akkor nem merülhet fel benne, hogy tartani meg teljesen független és párpolitikától megáttávol. Még egyszer mondom, ha nem lenne 5 vagy 6 vagy 7 éve ezelőtti történetem homlok egyenest az ellenkezőjéről, akkor azt mondom, hogy önnek igaza van. Mi, melyik történet ez? Hát nekem volt egy személyes történetem, ahol a kihallgató is mondta az, hogy nem tudja, hogy mit, mit akar az ügyész, amikor vádalkút akartak kötni velem egy sorom kapcsán, amelyet annak idején Szalai Anna Mária volt szíves a médiatagozat révén, ami kettő megbonthatatlan ismerettsége, akkor erősödött igazán meg ezt követően. Tehát én tudomásul veszem azt, amit ön mond, és megmutatja a politikát, mint viaszos vászont, amiről lepedeg a víz, mert erre alkalmatlan. Én már láttam benne repedéseket, de lesz még más alkalom, hogy erről beszélgessünk. Nem erről, hanem konkrét jelenségek kapcsán. Maradva a bizottságoknál elsimon, László arról beszélt. Hogy miért nem vállal tisztséget az egyik bizottságban, majd ugyanebben az interjúban arról beszélt, hogy a nyár folyamán könnyen lehetséges, hogy a bizottságok összetételében változás lesz. Ön erről tud-e, vagy ez hogyan bonyolódik? Persze lesz a változás bizottság összetételében, mert a kormány a kévetően ez minden esetben automatikus híjára a kormány tagjai, illetve az államtitkárok nem lehetnek bizottsági tagok szabályozza -e bármi jelen pillanatban az, hogy egy ember hány bizottság tagja lehet? Nem, semmi nem szabályozza, de a korábbi a több bizottsági tagság az a javadalmazásban semmilyen különbséget nem jelent. Azt, hogy valaki hány bizottságnak lehet tagja, a kidöntél? -e? A frakció döntél, -e, a frakciónak van gyelölési joga a házelnők felé a frakció által elnyert zöldsági, tagság és tisztségek betöltésére, és utána az elnök előterjesztésnek megfelelő az osztály vilég szavaz. Kommentálni a kuria döntését Molnár Gyula és Lakosimbe kapcsán? Nem, nem, azt a szót nem érzem feladatomnak, és nem is ismelem annyira az ügyet, hogy bár nem hiszem, hogy az én a háláspontom az még a szakmára megalapozott, akkor is olyan neverbe kerülhetne, ahol a szakmaira minősítenék, azért amúgy is szükségtelen, és nem annyira az ügyet, hogy ki minősíteni. Van-e különbség bíróságítélet és bíróságítélet között a tekintetben, hogy az ember fűzze hozzá a kommentárt, vagy sem? Szerintem. Ebben nincs különbség, hogyha a kérdés úgy merül fel hogy szabad a ítélethez, kommentált fűzni a politikának, akkor szerintem egyébként szabad, tehát körfüle jogerősítélethez szabad. Ugyanúgy, hogy ez fordítva is azt láttuk, hogy az igazságszolgáltásra vonatkozó, a törvények kapcsán a bíróság se érezte úgy, hogy feladata, és a bírói érdeképviselői szervezetek, illetve a bírósági vezetők is megnyilatkoztak, én ezt akkor is természetesen... És amikor az ember nem jogerős bírósági ítélet kapcsán, hanem mondjuk első fok kapcsán nyilvánul meg, akkor az a kérdés, hogy mi a rangja az illetőnek, mert bizonyos rangban lehet, bizonyos rangban pedig nem? Én szerintem... A főleg jogerősítélet kapcsán... Az azt de most nem jogerősítéletről beszélünk Csak a névenc, hogy főleg jogerősítélet kapcsán, az nem azt jelenti, hogy nem jogerősítélet kapcsán egyáltalán nem lehet. Nem jogerősítélet kapcsán ott fölmerülhet az, hogy egy, egy politikus az befolyásolhatja az igazságszabátás. más, hogy nem befolyásolhatja de ezt a látszatot, Edheti, ezért szerintem ott is van lehetőség arra, hogy egy közteletve a véleményét elmondja, de ott nyilván azzal számolni kell, hogy utána, amikor a jogérősítélet megszületik, akkor azt ennek a politikus nyilatotnak a fényében sértem. Ez a politikusnak az egyéni hozzáállásán múlik, vagy pedig ez szintén fejelemben történik, mint a nyilatkozás? Nem, ez egyéni hozzáálláson múlik, mert a nyilatkozatra, a vonatkozó nincs, sőt, hogy nincs nem arra egy kampányban kell, hogy legyen. Hogy... Jó, én csak azt tapasztalom, hogy Navras és Tibor azon kevesek közé tartozik, aki úszkodik bármilyen ilyen megnyilvánulás követően e, kommentárt fűzni, ugyanakkor lojális a pártjához. Annyiban, amennyiben ezt más megteszi, próbál rá magyarázatot találni, vagy azt mondja, hogy passz. Ha, ha mégis az a kérdés úgy menő fel, hogy mondjak egyetlen egy szereplőt, a magyar politikában névtől függetlenül csak tisztségre tekintettel, aki meg különös óvatossággal érdemes minősíteni bíróságítélteket, akkor igazságügynöknek mondanám, hiszen mégis ő az, aki az igazságszolgáltással kapcsolatot tartja a magyar Független attól, hogy meg annyi olyan e, jogszabály születik például, amely annak idején nem kerülhetett volna be a parlamenthez, most azonban az egyéni indítványok révén csak utólag kerül hozzáik, vagy utólag se, tehát a mindenkori igazságügyminiszterbe lehet, vagy Trócsányinak hívják, e, Balsainak, vagy Navracsicsnak, az egy olyan lojalitást vár el, amely lojalitásra én azt hiszem például nem lennék képes, független attól, hogy mely pártban dolgozom szakmai okokból. Önnek, hogy miniszternek jók elismerni a magyar alkotmányt, és, és a magyar alkotmány teljesen világosat hogy a hogy törvényködben joga a köztársaság jelnek, a bizottságnak, vagy a legények és a kormánynak van, mint a képviselők. Oké, okay, jogtechnikailag igen, de azért a szexet se jogtechnikailag fogjuk fel, és az egész életet nem jogtechnikailag fogjuk fel, mert a jogtechnikailag fogjuk fel, ez olyan, mint a munkalasítási sztrájk, az jobb példa, mint a szex, a munkalasítási sztrájk semmásról nem szól, mint hogy betartják a szabályokat, és megáll az élet. Igen bár a és a szexualitás... De nem azt az töröltem, azt töröltem, azt töröltem. Azért hoztam be a munkaat. Én hangosan gondolkodom, közben számtal hülyeséget mondok, azt igyekszem korigálni. Tehát Attól még az igazság minisztérium egy jogszabály esetén a módosító mintárnak kapcsán a javaslat elfogadása előtt egy fajta koncert szerepet állát egy képviselő. Be. Van egy különbség egy magyar bíróság és egy Strasburgi bíróság között annak ítélete kapcsán a kommenteket illetően. Hát, szóval a Schnitzburgi bíróságított még inkább adott egy adott egy adott egy adott egy adott Igen, adott egy igen. No, ne. Persze, tehát, tehát minden... De mi a különbség a adott egy adott és a Magyarországi adott között? Hát, a, a különbség az egy az, hogy adott esetében adott egy annak a lehetősége, egy egy magyar politikus adott egy akkor az a komment, amit Magyarország miniszterelnöke tesz, nem Strasbourgnak, hanem a magyar közvéleménynek szól? Hát Strasbourgnak is szól, csak ettől hogy a, azt a látszatot semmiféle semmiféleképpen sem fogja kártani, hogy ez egy döntésbe, ha egy későbbi. Nagyon jól beszélt, de az ember nem azért csinál valamit, hogy látszatot kell csinál, hanem azért, mert hogy annak van -e eredménye, vagy sem, beleértve, hogy mi írlik az etiketbe, és mi nem. Én még egy olyan világban nevelkedtem, ahol az ember bíróságítéletet nem kommentált. De... De én szerintem ez egy most a Strasbourg íteltől függetlenül téves felfogás. Tehát miért gondoljuk azt, hogy az államhatalmi ágak elválasztott működéséből azt következik, hogy véleményük sem lehet egymásról. Fordítsuk meg a kérdést, senkinek egyetlen egy szava sem volt, és helyesen nem volt, amikor a bírósági vezetők, bírósági egyesületek, érdeképszerek között, hogy véleményt törvényekről. Akkor vagy azt mondjuk, hogy itt az álmotani ágak elválasztása az olyan izolációt jelent, hogy senkinek a másikról még nyilvános véleménye sem lehet, vagy pedig akkor lehet, de akkor minden igaz. Ebben önnek teljesen igaza én azt a részét veszem, hogy senkinek se. Tehát ha amennyiben ez így történt, abban az esetben nem. Belejét egyébként az, hogy ez nem is a tényleges életfogytikról szól, hanem a felülvizsgálat lehetőségének kizárásáról, vagy nem kizárásáról, valójában az elsőfokú ítélet iránti indulat, miközben ez nem az öné volt, azt egyébként racionális, ami magyarázza? Szerintem ez megint egy olyan szintű beavatkozása, a, és egy olyan kiterjesztő jelvezetése az embertel megarázó állásmódnak, ami azokon ami a határokon, ami az eddigi egyébként Strasbourg-i is volt, tehát ezzel kapcsolatban volt korábbi döntés is, amely ellentétes volt, és szerintem az minden tagállamnak kell, hogy legyen hogy kiemelkedően súlyos esetekben, általában kivéve azokról beszéljünk, hogy több ember életét oltják ki, Ott igenis a társadalom védelme érdekében, és egyébként annak érdekében is, hogy a halálbüntetésről szóló vita a társadalomban ne kerüljön. Olyan mértékben előttérben már nem kívánatos, hogy lehessen valaki élethosszig van börtönben. Tehát a konkrét esetben azért, az legyünk őszintén, nagyon nehéz. Higgattam elmagyarázni, hogy egy többszörös labdógyilkosnak a magyar állam fizessen 2000 eurót azért, mert a bíróság nagyon helyesen kedveskedett. Úgy dönteni, hogy de ez a 2000 euró időnként az is megilleti, mert hogy magán az ítéleten nem változtatnak, de olyan körülmények között tartják elnézést a tartani szóért, amely nem EU-kompatibilis. Van, amikor erről van szó, de ebben az időben nem szó sincs ebben. Én most csak arra utaltam, hogy vannak olyan emberi jogok, amelyek még akár egy ilyen gyilkos is megillethetik. Természetesen ezt senki sem vitatja, hogy megfelelő körülmények között, a megfejlő körülményeket nem tudjuk szállát kell érteni, de egyedetemben is bizonyos alapvető életfeltételeket biztosítani kell. Ezt. De az, hogy a felülvizsgálat bekövetkezhet annak a kizárása az mire jó? Nem, mi azt mondjuk, hogy teljesen a felülvizsgálat olyan öttenben nincs kizárva, hogy az elnöki egyenemre végreállítási van lehetőség. Még egy dolog, de abban nem kezdek bele, az már a jövő hétre marad. Leszünk? Ez egyrészt ajánlanám önnek házi feladatként szerző labanino-rafael-hvg.hu a Józanész moratórium, abádát olvasta. A botrány nem az, hogy Fodor nem szavazta meg a kilakoltatási moratóriumot, hanem hogy mindenki más igen. A másik pedig egy május 19-ei mely szerint új újhely nem adna segélyt a máshonnan lelépési pénzért elköltözöttnek. A kettő között nincs szoros, de nem szoros összefüggés van. Nagyon szépen köszönöm, hogy fél órát áldozott valamivel többet rám az életéből. Köszönöm szépen a Jó, Jó reggeltét kívánok. Én is Gulyás Gergelyt hallottak. Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Meséljél valamit csak úgy magadtól. Pont ezt akartam egyébként majd mondani, hogy majd nagyjából két vagy három hét múlva csak úgy fog működni az együttműködés, hogy, hogy te majd szószátjárabb leszel, mert azt nem mondom, hogy nem fogom kidugni a orromat a világból, de... Szóval az a fajta természetes uh, érdeklődés a világ iránt, uh, tehát hogy, hogy, hogyha nem csinálom a kejfejöntsit, másféleképpen érdeklődöm a világ iránt, és hogy ez most jól van-e, vagy rosszul, nem tudom, ugye mindig arról van szó, hogy ez az ország mennyire bezárkózott, és hát ezügyben alig lehet látni változást. Beleértve, hogy egy dolgot had mondjak neked némi kritikai éllel, de nem elsősorban feléd adresszálom, de feléd is adresszálom. Elcsíptem egy beszélgetést bolgári György és Kovács Miklós között, ugye ő ha jól mondom a nevét, ő a, a, a Kárpátaljai Magyarok Szövetségének volt az elnöke, ha rosszul mondom a, az Egyesület nevét, akkor elnézést. És szóba került ugye, hogy ki mellé lehetne most állni, Ebben a helyzetben ki az, aki képviselni tudná az ő érdeküket, és nagyjából úgy, én a beszélgetés második felére e, jutottam oda, e, és majd mindjárt mondom a te mentő körülményeidet, de ott egy, a, a kovás fő emelte a hangját. Csak azt mondta a, a, a bolgárnak, hogy most már nem tudom, hannya szor mondja, hogy ez egy oligarchikus társadalom. Azok, akik mellé lehetne állni, annak sem értelme nincs, mert nagyjából egyformák, illetve ki tudja, hogy mit hoz a holnap. És mondott még pár olyan mondatot, és abban az volt az érdekes, hogyha az ember elolvassa a New York Times-t, elolvassa a Frankfurter Allgemeine Zeitung-ot, és elolvassa mindent, és megnézi a cnn a Euronews-on keresztül a BBC-t, az sem pótol bizonyos személyes tapasztalatokat, vagy valamiféle olyan helyismeretet, amikor azt mondják mint a nem életnél, hogy azért azt más nézni filmeken és más gyakorolni elnézés, hogy ez az egészen elmebeteg példa jutott az eszembe jöhettem volna a favágással is és az nagyon benne maradt és a te enyhítő körülményed az az hogy te hangsúlyoztat, hogy milyen régen jártál ott, de azért a helyi tapasztalat és egyáltalán az, hogy innen egyébként nagy tudású emberek, akinek a tudás azonban alapvetően passzív megítélnek, akár tőlünk 4-500 kilométerrel lévő eseményeket, abban nagyon sok fals attitűd tud lenni. Ez így van, bár azért azt fekegyem hozzá, hogy ez a mondat, tehát, hogy ukrajna az oligarchák ország az én számot is elhagyta át. Tehát... Én ezt értem, csak ő valójában ezt elkezdte részleteiben elmondani, hogy ez hogy működik. Igen. E, igen, hát... Természetesen, aki nincs ott, én, én egyébként mindig azt mondtam, hogy én nem, nem általában vagyok külpolitívus, hanem én tudósító vagyok, tehát én ott arról az országról, vagy arról az intézményre, vagy arról a helyről, ahol vagyok, arról van képem, a többiről. Jó, Gábor, hát akkor nézzük a konkrétumokat. Ma például vagy tegnap hol jártál, amiről nem feltétlenül nálam, de máshol feltétlenül a klubrádióban tudósítottál. Igen, hát valóban tudósítottam is, de hát ez nem tegnap volt, hanem tegnap előtt. Oké, okay, rendben van, belefér. Még az is volt, és ez tényleg érdekes, mert ez mutatja, hogy, hogy mennyire más a világ, és most nem a politikáról veszek, hanem a hétköznapok mennyire más, az emberek mennyire más képkegyednek itt, mint otthon, Sombaton volt itt a meleg büszkeség fel napja, vagy felvonulása, most már nem melegnek hívják, hanem meleg és leszbikus és transz Szó, szóval milyen hosszú neve van, de szóval tudja mindenkinek, hogy miről van szó, és az az érdekes, hogy ez itt egy nagyon jókedvű, nagyon laza, buli, semmifajta görcs nincs benne, semmifajta kényszer nincs, semmifajta kényszeredettség, senkinek semmifajta ellenérzése nincs, a párok, ilyen párok, olyan párok, szólisták, külön együtt, mindenki fölvonul, de nincs különbség a fölvonulók és a, a fölvonulókat néző és, és őnek így bekiabálók között. Az egész egy komor, annyira jókerül népminnepény, mint, mint, mint egy farsang, vagy egy, vagy nem is tudom micsoda, ahol mindenki szereti egymást, mindenki úgy érzi, hogy hú, micsoda jó alkalom ez, hogy most itt együtt legyünk, megmutassuk a sokféleségünket, és még ilyen apró dolog, hogy hogy nem igazán van, hát van egy feladonlási útvonal, de nem igazán van a tribűn, ilyen az nincs, hát állnak az emberek azt névig. De volt egy tribűn, ezért szöltünk nekem, és akkor oda mentem, az egy, az direkt arra csinálták, egy rámpát raktak rá, hogy a tolószékesek is, a székesek is fel tudjanak oda menni, és ők is lássanak, és ők is ott menni, mert igaz, kicsik, hogyha ha ők ott állnak a tömegből, nem látnak semmit. Szóval még erre is gondoltak, és és, és magát érted, volt egy csomó kerekesszéges, és nézte a dolgokat. És a, viszont, hogy a politika is valamit, a, a legsikeresebb ilyen geg vagy maszk, amit osztogatta Boldog-Boldoztánat, és Boldog-Boldoztánat föl is vette ki előre, ki hátra, hát ahogy tetszett neki, ennyi ki szem is volt rajta. Ez egy putin maszk volt, egy ilyen putin Moszkva ahol a Putina ki volt a szája, és ilyen szép göngyös szentpillájé volt a neki Tehát, hogy mondjam, ő is a másságával tüntetett. Jó, ugye a mi beszélgetéseink egyebek között abban különböznek a régi beszélgetéseinktől, hogy ugye azok alapvetően mindig arról az országról szóltak, ahol te voltál, és amiről te permanensen tudósítottál, csak velem hosszabban beszélgettél. Ugye a mostani beszélgetések azok némileg átulakulnak abból adódóan, hogy szaladgálunk fel alá a világban, valamint olyan politológiai vagy olyan kommentárokat is teszel elsősorban te, amelyeket egyébként korábban nem tettél, és amely olyan összehasonlításokból adódik, amelyek korábban elmaradtak, ez a mostani státuszkóból is adódik. Azt kérdezem tőled, hogy ezt egyébként te is érzed, ezt a változást, és hogy ennek a változásnak van a -e jelentősége? Én őszintén nagyon nem szeretem ezt a megmondó ember szerepet, ha megkérdezel, persze vávaszolok és elmondom az érleményemet, mint bármilyen hallgató vagy betelefonáló, de nem sokkal nagy. Jó, de hogyha erről van szó, mint amit mondasz, akkor valójában nekem most ugye nem lenne szabad azt megkérdeznem, hogy vajon Magyarországon vagy Kelet-Európában miért van egészen másként az az ünnep, vagy az az esemény, mint amire emléken Brüsszelben volt. Akkor ezt most át kéne ugranunk. Jó, erről van véleményem. Hát az, hogy miért, azt nehéz megmondani, hogy Iván történelmi, meg egyéb okok. De az, hogy koncsit vursnak az Eurovíziós győzelme, az azt eredményezze, hogy nálunk a parlamentben másnap a történetet abszolút félreértő emberek megnyilvánulnak, és gyakorlatilag ugye az jön át, és ugye itt megyünk a zsákutcába, vagy nem a zsákutcába, hogy hát olvassa az ember... Nem az 50-es években, hanem 2014-ben, talán januárban vagy februárban már, már a család kapcsán, hogy hát Nyugat-Európa, de erről szerintem mi is beszéltünk, megmondta a Fidesz, hogy egy Nyugat-Európa Nyugat válságban van. Horvátország és Magyarország nincsen válságban, hiszen az alaptörvényben is benne van. A családnak az a szentsége, amin már rég túltette magát Nyugat-Európa, meg is fognak dögleni ott, ahol vannak, csak győzzük kivárni. Hát bizonyára emlékszel rá, hogy a, mondjuk a 60-as, 70-es években a 70-es években pláne akkor a nyugat úgy, ahogy volt, válságban volt, és rohant a szakadék felé, és, és, és mi pedig ott nézik. Mi... Csak már szeretném látni, hát, illetve nem szeretném látni, csak... Szenvednek azok a, azok a kizsákmányolt ö, nyugati dolgozók, aztán végül valamilyen furcsa téretes volt, tehát mégis ezekhez a kizsákmányolt és a vesztükbe rohadó nyugatiakhoz akarunk hasonlítani, de mondok még egy egy ami, ami még, nem még, de legalább annyira jelent, és legalább annyira különbözik Magyarországtól. ugyanott, ugyanebben a városban, Bűszelben, a mellette néző kerületben, ahol főleg ilyen bevándorlók laknak, ez egy bevándorló lenyed, Szent Csos, eh, ahol törökök, marokkói, de egyébként rengeteg lengyel is van, de mondjuk török-marokkói, ez az alap, Ez az, az alap. Ott volt egy ilyen, nem is tudom, a, a, a negyednek egy ünnepe, ami egyértelműen hát ilyen bevándorló centrikus volt, tehát nem csak azért én azok laknak ott, hanem mindenki, aki ott a is Sportékáját vagy a Süteménét, az ott nyilvánvalóan mint közel-keletiek vagy, vagy afrikaiak voltak, és például volt ott egy utcaszínház. és hát sok egyéb ilyen kulturális esemény is volt, de volt egy utca színház, amely annyira utcacináz volt, hogy, hogy, hogy vonult. Tehát nem is, nem is egy helyben állt, hanem hogy, ha nézni akartad, akkor kellett menni velük. És ott rá, hogy a színháznak legalább olyan fontos szereplője a nézők, mondjuk ezt eddig is tudtam de itt ez demonstrálva volt, mint maguk a színészek. Mert ezek a színészek eljátszották gyakorlatilag az emigrációt, mondjuk az immigrációt, a bevándorlást, az ezzel kapcsolatos érzelmeket. Nagyon egyszerű, nagyon szimbolikus eszközökkel, zenével, tánccal, vagy pantomimmel, nem tudom mivel. És amikor a végén az egésznek vége volt, akkor a, az egyetlen díszlet egy, egy óriási nagy ilyen koffer volt, amit görgettek ott maguk előtt, és akkor ezen erre a kofferre a végén az összes szereplő bele nyújt, egy biztos tányára a kezét, és úgy rácsapott. Tehát nem lehetett tudni, hogy ez azt jelenti, hogy ez a dübüket, a fájdalmukat, a kétségbecsésüket vagy jelölni, vagy csak egyszerűen egy jelet akartak hagyni, hogy mi is itt vagyunk. De ami érdekes volt, hogy azonnal spontán, annélkül, hogy bárki bármit szólt volna, a közönség is. Ugyanezt elkezdte utána csinálni, tehát oda ment mindenki a közönségből, bedugta a kezét a kis tálba, és utána rávert a. Aztáruld el nekem, Gábor, és aztán e, 9 óra után e, nagyjából negyed tízig tudjuk folytatni. Mehet második rész? Lehet. Hogy te személy szerint, és most megint rosszat teszek, mert beszélgetek veled, holott ugye már nem biztos, hogy rosszat teszek törölve, hogy te egyébként tapasztalod-e azt, hogy akár az évek előre haladtával, akár attól teljesen függetlenül, mennyire tudsz feloldódni személyedben abban a közegben, ahol vagy, és tapasztalsz magadon olyan elemeket, hogy Spanyolországban spanyolá, Lengyelországban lengyelli, Kínában kínaivá válsz, Belgiumban belgává, függetlenül attól, hogy nem veszted el az identikus gyökereidet? Ez, ez az ami egyetlen, ami nem változott. Tehát, hogyha ha valahova oda mész, és tudósítanod kell, Különösen, hogyha ez mondjuk egy ilyen meleg helyzet, tehát egy olyan, aminek érzelmi töltete is van mondjuk teszem azt, amikor Lengyelországa volt a állapot vagy a szorírozás időszak. tehát amikor kifejezetten az érzelmek is, és a drámai események jöttek elő, akkor mindenképpen részesévé éve ha nem tudod kibónni magad alól, amíg akkor is, hogyha próbálod, tehát ez nem változott. Az, valószínűleg az változott, hogy általánosabban egy kicsit nagyobb empátiával közeledben az emberek és a dolgok felé. Tehát ö, jobban megértem azokat is, akikkel nem értek egyet. De ennek nincs köze ahhoz, hogy, ö, hogy milyen ország vagy, vagy, vagy hogy külföldön vagyok-e, vagy sem. Én azt hiszem, hogy aki külföldi tudósítól akar lenni, annak, annak ott kell élni, annak benne kell lenni. Mindig azt szoktam mondani, ezt már többször elsőtöttem, hogy a egy sida, aki átszíri magános az országot, ahol... Ez így van, hogy ezt nem is fejezzük be ezt a mondatot. Négy perc? Négy perc múlva, ha visszajíts, azt megköszönöm. köszönöm. köszönöm. köszönöm. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Szia! Szia! Hol voltál még? <gül> Hol voltál még? Hát ez nem volt, nem volt elég. Mászkáltam a város szeretek már. Figyelj, egy klasszikus tudósítói napon, amilyen nincs, Nemes Gáborra beszélgettek, hány eseményen voltak? Egy klasszikus napon egy, maximum kettő. De. Hozzátéve, hogy egyébként ezek is olyan események voltak, amelyek alapvetően sajtótájékoztatók voltál, tehát te nem a tudósító típus vagy. Így van, így igaz. Most azt kell mondjam, hogy ez itt nagyon megváltozott a, a munka, tehát az utóbbi, nem is tudom, 10 évben vagy 15 évben korábban minden ott kellett lenni. Ma például, hogyha engem érdekel az, hogy mi történik az Európai Unióban, azt a interneten keresztül a, a közvetlen ö, közvetítésen keresztül meg tudom. Tehát, Ez mi... így van, de azért ahhoz, hogy például az ukrán helyzetet lásd lehetséges, onnan nem kell tudósítani, de oda elmenni két hétre és visszamenni, annak lehet, hogy van értelme? Van értelme, bár hozzáteszem, hogy nagyon szerettem utazni mindig, de igazából én, én a, az egy helyben ülő tudósítóját, most az egy helyben ülést úgy értem, hogy egy ország. Én ezt... Jó, de azon belül is lehet. Uh... Írnak-e bármit Kovás Béláról az Unióban, mondván, hogy nem magyar kém volt, hanem állítólag, minden állítólag, lehet, hogy nem is Kovás Béla, csak Kábéla, hogy, hogy ebben vannak uniós szálak, hogy erről hallgatnak, mint a sír? Nem, én legalábbis nem vettem észre, szóval ez nem egy központi téma, ez nem vettem észre, hogy érdeklenül valami, egyébként, ugye nekem két alapvető, két alapállásom van, az egyik, hogy titkosszolgálti, szolgálati ilyen ügyekbe nem akarok se belemászni, se beszélni róla, se, se részt venni benne, mert úgy érzem, hogy ott mindig mindenki cinkelt lapokkal játszik, tehát ott, ott, ott az ember nem tud, nem tud semmi olyan részesévé valami, annak, aminek nem, rész, nem akar részesévé. Ez az egyik. A másik az, hogy kikovács vér, eddig is tudtuk, szóval most nem a kém vagy egyéb kémségéről beszélek, mert azt, azt egyébként senki sem bizonyította még egyelőre, de ha úgy is van, hát az egy egészen más. De az, hogy ő neki milyen kapcsolatai vannak, hogy milyen nézetrendszere van, hogy milyen politikai vonalat vitt, hogy, hogy az oroszokkal milyen kapcsolata volt, ezt ez nekem nem kell mostan semmifajta leleplező papírokat. Ezt, ezt az ember tudja, mint ahogy másokról is lehet tudni, hogy milyen kapcsolatokkal vagy milyen irányultsággal rendelkeznek. Nyilvánvaló volt, hogy Egyébként ez nem csak a, a jobbikra áll, hanem más pártoknak is vannak kapcsolatai. És még egy, nem mokatlan az oroszokkal, bár mostanában tudok egy kormánypártól, amely igen jó viszonytápol Oroszországgal és Oroszország vezetőivel, de ettől még, ettől még a dolog szerintem nem, nem igazán ügy. Ami nekem egy kicsit furcsa, és, és most tényleg ez... ez ez számomra az igazán érdekes, az időzítés. Csak ennek, én nem szeretem, én valahogy mindig nagyon undorodom attól, hogyha bizonyos ügyek, amelyeknek függetlenül kéne menniük a politikától, tehát büntető ügyek, ügyészség és a többi, mondjuk egy választás kapcsán jelennek meg. Mert akkor föltételezem azt, hogy ezek a szervek, amelyek ezt akár teljesen jogosan fölvetik, de épp azért vetik fel most, mert ez a választás szempontjából fontos, és akkor... Kvázi, hát eszközként működnek. Na most engem aztán nekem se engem segatyám az illető úr. Nem rokom? Egy olyan, egy olyan rendszerben, ahol, ahol az ügyészség megindulhat bárkival szemben politikai szempontok, politikai napi vagy választási szempontok alapján, ott én sem vagyok biztonságban. De hogy indulnak? Ha egy választ, ha, ha én egy ilyen ügyről, és, és általában ezekről a, ezekről a ügyekről, mindig a választások kapcsán, vagy a választások idején... Jaj, így így bár értem, Akkor azt beszélj nekem, hogy milyen volt Párizsban. Párizsban nagyon-nagyon szép, nagyon jó, nagyon kellemes volt. Kicsit sokan nem Párizsi. Hát ez, ez így van a legtöbb ilyen turista központtal. De, De ez mennyiben volt zavaró, hogy sok volt mondjuk a Japán? Japán nem volt olyan sok, rengetegen vannak. Egyébként ami érdekes, mostanában odafigyelek erre, mert, mert e, ugye értem őket, a spanyolok, hogy milyen sok spanyol van mindenfelé. Ez meglepő. Spanyolország az egyik legmélyebb válságban lévő ország. Spanyolok, fiatalok kivándorolnak. És mégis tele van spanyol turistákat Brüsszel is, meg Pálin is. Jó, hát ami a fiatalok turizmusát illeti, az meglehetősen kevés pénzből is megvalósítható, bár akkor is kell valamit fiatalok. tehát figyelj, nem es, hogyha mondjuk valakinek baromira nincsen pénze, de mégis elmegy Brüsszelbe, ha mindenben a legolcsóbbat veszi igénybe, akkor nagyjából mennyi egy napi költség? Tudom, nulla, mert akkor nem eszik, és aki az, az a híd alatt, de tudok válaszolni, mert még bármilyen furcsa, még soha életemben nem aludtam Brüsszelbe, hotelbe például. Tehát nem ismerem az itteni hotel árakat, mert hát Értem, szer lakásban lakom. De ö, általában Brüsszel egy viszonylag drága város. Tehát így vendéglő, élelmiszer és a többi. Nekem, nekem például most jöttem én innen, vagy ide, Madridból jöttem. Nekem Madrid olcsóbbnak tűnt, pedig Madrid se olcsó. Tehát ö, Brüsszel nem egy olcsó város, mindenképpen drága, és különösen azt kell figyelembe venni, hogy itt van. 50 ezer nagyon jól fizetett EU alkalmazott, van 30-40 ezer nagyon jól fizetett lobbista, akik, akiket a nagy cégek tartanak fönt. Most ezek, ezek fölnyomják az állszínvonalat mindenben. Ezek, ezek fizetőképesek, ezek tudnak fizetni. És ez valószínűleg meglátszik a városon is. Miközben természetesen vannak olyan negyedek, éppen amiről beszéltem az imént, az a török-marokkói negyed, ahol nyilván minden sokkal olcsóbb, meg minden, már úgy értem, hogy az élet. Bár azért, a, ha bemegy az ember az ABC-be, a szupermarketbe, ott, ott mindent egyformára vannak, csak mondjuk van a, van a török zöldséges, az olcsóban árusítja az áruját. Mindenütt lehet olcsón élni nekem ez a tapasztalatom, tehát azok, akik, akik megnézik a pénzt, azok kimennek a piacra, vannak olyan piacot, például vasárnap van itt egy piac a, a déli pályaudvarnál, ott, ott különösen olcsón lehet vásárolni, és látom is, hogy mennek oda, húzzák a kis táskájukat, ezeket a kerekes táskákat, és, és telerakják mindennel, akinek ez számít. És nagyon sok embernek számít, tehát az egy tévhit, hogy a gazdag országokban nincsenek szegények, vannak, van nagyon sok szegény, van nagyon sok homeless, tehát fedél nélküli ember is, de én úgy érzem, hogy egy kicsit kisebb a, a, az acsarkodás, a gyűlölködés. Például az, az elképzelhetetlen, hogy, hogy egy, egy, egy homeless leíten bárki bármilyen megjegyzést tegyen, vagy, vagy, vagy, ú, vagy úgy tekintse, mint egy... Mint egy behatolást az ő, ő magánszfélejében, az ő életében egyetem meglátja. Az más kérdés, hogy senki sem vannak, hogyha például bent laknak, a mi is kitették most, nemrég a kírta valaki, hogy zárjuk le a külső kapu. tehát két kapu van, zárjuk le a külső kaput is, mert éjszaka vendégeink vannak, és tényleg voltak vendégek, mert például is törték a pincékben a, a rekeszeket, az enyémét egyébként nem. Itt írja az újság, hogy külföldi igen, kis szolgálatok is rajta voltak ezen a Kovács Bélán, szerinted, nem időszerű, hogy elmenjen Moszkába, és egy kicsit ott maradjon és beszélgessen a Snowden-nal? és így mondom, ennek az ügynek a titkoszolgálati részét se nem tudok, se nem akarok hozzászólni. Téged sohasem fenyegettek még? Sose csináltál olyat? Hogy a titkoszolgálat engem megfenyegessen. Sose akartak beszervezni? De. Mindig ellenálltál? Nem nem nem van sokszor, egyszer akartok, és azt mondtam egyszer, hogy nem, és, és tudomásul vették. Sőt, még, még, még azt is bevallom, hogy hát ez még a régebbi rendszerben volt, hogy, hogy egy kicsit azért az úgy tartotta magát, hogy aki tudósító akar lenni, annak valamilyen módon együtt kell működni a szervekkel. Na most ez, ez lehet, hogy igaz volt, nem tudom, de hogy azokra a posztokra mondjuk, Engem akkoriban nem is nagyon küldtek nyugati, nem nagyon, egyáltalán nem küldtek nyugati poszkokra. Tehát azok egyáltalán nem jöttek számításba ö, számomra. Így aztán végül is különösebb ö, veszély vagy hősígesség nélkül megúztam. De azt kell mondjam, hogy ma már ezt, ezt is egy kicsit másképp látom, szóval ez is egy szakma. Én nem mohajtok benne részt venni, ez is egy szakma. Hát ö, most... Az emberek milliói nézik a James Bond filmeket, és, és oda vannak tőle, hogy milyen, milyen szép, milyen jó. Most nem mondom, hogy minden hírszerző vagy kém, az James Bond, de hát ugyanaz a szakma. Hát ha annyira el, elítéljük őket, tehát ugye, ilyenkor mindig az, hogy a jó ügy mellett lehet kém. Igen, jól beszélsz a jó ügy mellett, és akkor a nép eldöntő, hogy mi jó így és mi nem. Azt rúld el nekem, hogy hogy vagy? Én, tulajdonképpen jól vagyok. Mi mindig belütközöm a saját hülyeségemnek a korlátaival, amikor valami, valami egészen elképesztő maraságot csinálok, mondjuk az interneten, vagy, vagy már az internet biztonság terén, vagy, vagy amikor valamit írok, és, és rájövök, hogy valami mást nem vettem figyelembe, amit figyelembe kellett volna venni. De ezek mind napi dolgok. Én, ha, ha dolgozhatom, akkor tulajdonképpen jól érzem magam. És most úgy tűnik, hogy végül is dolgozhatom. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. késcsókom a beldáknak. Átadom neki. Viszont. Köszönöm szépen. Önök Nemes Gábort hallották. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János